Elemente ale vieții politice și sociale Australia continuă cu perseverență politica multiculturalismului, așa cum am încercat să o definim mai înainte. La 30 octombrie 1996, primul ministru John Howard a cerut Camerei Reprezentanților să se pronunțe și să adopte, urmând ca guvernul să le pună în practică următoarele cinci principii, Linii directoare ale societății australiene în zilele noastre 1. Reafirmarea angajării în privința asigurării drepturilor egale ale tuturor australienilor și a unui tratament egal, indiferent de rasă, culoare, religie și origine 2. Menținerea politicii de emigrare nediscriminatorie sub toate aspectele 3. Menținerea hotărârii de a continua procesul reconcilierii cu populațiile aborigene, inclusiv a locuitorilor insulelor din Strâmtoarea Tores, în contextul și în vederea înlăturării dezavantajelor sociale și economice ale băștinașilor. 4. Menținerea Australiei ca o societate multiculturală, tolerantă și deschisă, unită prin interesul național superior, prin instituțiile și valorile sale democratice. 5. Denunțarea intoleranței rasiale sub orice formă ca fiind incompatibilă cu tipul de societate pe care îl avem și dorim să fie. Faptul că aceste principii au fost susținute și de opoziție arată încă o dată că toate forțele politice din Australia se regăsesc alături atunci când este vorba de construirea unei societăți a viitorului. O democrație parlamentară Sistemul australian de guvernare reflectă modelele britanic și american bazate pe democrația liberală, dar marcat de trăsături specifice Australiei. Guvernul federal este emanația unui parlament ales în mod popular, format din Camera a Reprezentanților și Senat. Partidele cu majoritate parlamentară formează guvernul, iar miniștrii se numesc dintre membrii celor două camere. Deciziile politice și propunerile legislative se discută în cabinet, un organism compus dintr-un număr restrâns de miniștri. Opinia publică ia cunoștință de deciziile respective, dar dezbaterile nu sunt date publicității. Tradiția administrativă a Australiei își are origina în politica britanică de administrare a coloniilor. Funcționarii guvernamentali, la toate nivelele, sunt recrutați după criteriul competenței și nu pe criterii politice. Ei servesc permanent, indiferent de guvernul de la putere. Șeful statului este, în mod formal, regina Angliei, care își exercită autoritatea printr-un guvernator general. Regina numește guvernatorul general la sugestia guvernului ales. Acesta numește miniștri la propunerea primului ministru. Guvernatorul general... Are puteri largi, dar el acționează numai după consultarea miniștrilor. Acest sistem seamănă cu cel canadian. Guvernul federal a stabilit mecanisme speciale și a creat cadrul juridic organizatoric necesar pentru dezbaterea publică a unor probleme importante și anume dacă se dorește menținerea actualei forme de conducere a statului, monarhia britanică, sau se optează pentru un sistem republican. La începutul cărții, am amintit care a fost rezultatul unui referendum organizat în Australia în toamna anului 1999. Australia a rămas sub coroana britanică. Constituția. Ca și SUA, Australia are o Constituție scrisă. Este interesant că în această privință Australia nu și-a luat drept model Marea Britanie, care nu are o Constituție scrisă. Prin Constituție sunt reglementate și definite domeniile de competență ale Guvernului Federal. Acestea sunt relațiile externe, comerțul exterior, apărarea, emigrarea. Guvernele statelor și teritoriilor rămân responsabile cu toate celelalte probleme nespecificate în Constituție. Pentru modificarea Constituției Federale este necesar un referendum. Fiecare stat component are propria constituție. Aceasta poate fi modificată de parlament, nefiind necesar un referendum. Statele și teritoriile au la rândul lor câte un guvernator numit de Regina Angliei. Australia este recunoscută pentru transparența cu care se desfășoară întreaga activitate politică, ceea ce arată că și pe acest plan societatea australiană poate constitui un exemplu pentru alte națiuni. Alegerile generale la nivel național au loc la fiecare trei ani, în al treilea an de funcționare a unui nou parlament. Din anul 1901 au fost alese 38 de parlamente. Aborigenii și locuitorii din insulele strâmbtoritore s-au căpătat drept de vot din 1967. Parlamentele statelor componente se supun Constituției Naționale, iar legile federale prevalează în raport cu cele ale statelor. În practică însă, cele două nivele de guvernare cooperează în multe domenii care revin statelor precum învățământul, transportul, sănătatea și aplicarea legilor. Există și un al treilea nivel de responsabilități, cel local, ceva asemănător cu competențele și atribuțiile la nivel județean, municipal, orășănesc sau comunal de la noi. Protecția socială Protecția socială în Australia are în vedere în principal cinci categorii de persoane – bătrâni, persoanele cu handicap, bolnavi, șomerii și familiile cu copii. Sistemul de pensii funcționează, în primul rând, pe baza fondurilor federale. Există și programe speciale prin care guvernul federal se implică în politica și măsurile de pensionare ca și în obținerea de către pensionari a unor venituri suplimentare din activitățile pe care le pot desfășura. Persoanele cu handicap și însoțitorii acestora Prime sprijin, dar sunt încurajate să desfășoare acele activități de care sunt capabili pentru a obține venituri suplimentare. Pentru șomeri sau alte persoane care temporar nu pot munci, funcționează forme eficiente de reciclare, adaptare, pregătire pentru ca aceștia să presteze o muncă utilă care să le aducă venituri suplimentare. O atenție specială se acordă familiilor compuse din copii și un singur părinte. Tineretul este încurajat prin diferite forme și prin facilități financiare să-și continue studiile, inclusiv la universitate. Familiile care, la un moment dat, ajung în dificultate financiară și materială, indiferent de cauză, primesc sprijin de la stat până când situația de criză a fost depășită. Recent a luat ființă o nouă agenție, centerlink Se scrie C-E-N-T-R-E L -I -N în domeniul protecției sociale Este o rețea națională de organizare a unor servicii sociale pentru populațiile situate la mari distanțe în zonele semideșertice din interior și a unor programe sociale pentru aborigeni și ceilalți băștinași. În centrele special amenajate și dotate cu aparatură adecvată se preiau telefonic toate problemele sociale urgente sau fără alte soluții. Preluarea mesajelor se face zilnic în limbile principalelor comunități etnice. Sistemul universal de asigurări sociale se bazează pe fondurile acumulate prin plata unui procent de 1,5% din venit. În general, cheltuielile de spitalizare sunt suportate de stat, dar există și măsuri complementare sau mixte în care sunt implicați medicii și pacienții. Străinii care se află în Australia nu beneficiază de gratuitatea îngrijirii medicale, dar există forme speciale de asigurare medicală. Studenții străini se bucură de un regim favorabil. Fondurile pentru sistemul de sănătate sunt asigurate de guvernul federal, 46%, de guvernele statelor, teritoriilor și la nivel local, 23%, și de sectorul neguvernamental, inclusiv din buzunarul pacientului, 31%. În Australia funcționează un sistem special, cred că este și unic în lume, de asigurare a îngrijirii medicale. El se numește Royal, se scrie R-O-Y-A-L, Flying se scrie F-L-Y-I-N-G, Doctor, Service se scrie S-E-R-V-I-C-E of Australia. Ați înțeles de sigur că este vorba de folosirea aviației în acordarea asistenței medicale. Sistemul se explică prin enormele distanțe la care sunt situate unele comunități și așezări umane, inclusiv de aborigeni, ceea ce în toate celelalte țări se rezolvă pe calea aviației, doar în mod ocazional accidental, la nevoie sau în cazuri de urgență, calamități sau alte situații neprevăzute, în Australia este o practică sistematică organizată de stat. Sistemul a fost înființat încă în urmă cu 72 de ani de către reverendul John Flynn. Se scrie FLYNN. -N. El funcționează tot timpul anului, în fiecare zi, oră de oră. Circa 183.000 de oameni se bucură de serviciile sistemului în fiecare an. 17.000 dintre aceștia sunt transportați la centre medicale din orașe. Sistemul dispune de 17 baze de la care își iau zborul 38 de avioane care acoperă anual o distanță de 12 milioane de kilometri. Sistemul dispune de 5.000 de clinici în care sunt consultate și tratate 117.000 de persoane anual. În plus, sistemul acordă consultații medicale și sanitare prin radio și telefon. Întreaga activitate a acestui serviciu costă anual circa 43 milioane de dolari, suma asigurată de la bugetul federal și de la cele locale, ca și prin contribuția, sponsorizarea unor firme, întreprinderi și chiar prin donații de la persoane particulare. Pregătirea forței de muncă Nivelul învățământului în Australia este unul dintre cele mai înalte din țările OECD. În ultimii 15 ani s-a trecut de la majoritatea elevilor care părăseau școala după 10 clase la un procent de 74% elevi care rămân și studiază mai departe până la 12 ani de școală. Modelul australian de organizare a învățământului este folosit cu succes în alte țări, în special din Asia. În anul 1998 existau în Australia 9.650 de școli cu 202.000 profesori și 3,1 milioane elevi. 2,2 milioane elevi învață în școli de stat și 0,9 milioane în școli particulare. În școlile particulare, părinții elevilor plătesc anumite taxe, dar statul completează sumele de la buget. Un sistem foarte răspândit în Australia este part-time study, un fel de studii serale cu sau fără frecvență de la noi, paralel cu desfășurarea unei munci plătite. Peste 1,2 milioane oameni de toate vârstele sunt cuprinși în acest sistem mixt. Numărul studenților este foarte mare, 650.000, dacă îl raportăm la populația Australiei. Dintre cele 42 de instituții de învățământ superior, 36 sunt de stat, Patru sunt colegii de specialitate cu fonduri federale și două sunt particulare. Aproape o treime din fondurile universităților sunt destinate cercetării științifice. Domeniul de predilecție al celor mai mulți studenți australieni este cel al științelor biologice. În multe țări dezvoltate din lume care au în mod explicabil și un sistem de învățământ de înalt nivel tematic, organizatoric și funcțional, învață și studenți străini. În paranteză spun că o statistică publicată la sfârșitul anului trecut arată că în SUA studiau 1800 de studenți români. Este desigur un fapt îmbucurător, dar cea mai delicată problemă rămâne a aceea a întoarcerii în România pentru a se pune în slujba dezvoltării țărilor. Cred că singura țară din lume care și-a făcut o strategie coerentă, sistematică și funcțională în privința studenților străini este Australia. Începând cu anul 1980, Australia și-a deschis universitățile pentru tinerii din alte țări care vor să studieze în Australia. Desigur, cursurile și programele de pregătire se plătesc, dar s-a creat un sistem prin care această povară financiară e mult ușurată. În primul rând, prin facilități de ordin profesional, în sensul că studenții pot găsi un loc de muncă, iar cu banii câștigați nu e greu să-și plătească un loc în cămin. Presa din România a publicat în toamna anului trecut o amplă informație în acest sens și personal am cunoscut unii tineri care își puneau serios problema de a studia în această țară. În anul 1998, Australia găzduia deja peste 140.000 de studenți străini. Mai mult de 90% sunt proveniți din țările Asia-Pacific. Dintre cei 140.000, 54.000 erau în universități. 38.000 în școlile tehnice și profesionale, 15.000 în gimnazii, iar 36.000 în colegii de limbă engleză. În general, se poate afirma că sistemul de învățământ australian reflectă o economie avansată. Într-adevăr, față de secolul trecut, Australia a înregistrat o spectaculoasă trecere de la mărfuri și produse foarte puțin prelucrate la cele care incorporează o mare cantitate de inteligență umană. Industria prelucrătoare, căreia i s-au adăugat noile tehnologii, în special în informatică, precum și o diversitate de servicii, sunt astăzi principalele domenii care atrag o forță de muncă numeroasă, dar pregătită la cel mai înalt nivel de eficiență a activității desfășurate. Între nivelul învățământului și cerințele economiei moderne există o intercondiționare în care cele două domenii se stimulează reciproc, împingând societatea înainte.